Odildoko jal, bere bigarren lege betetzen ari da urruñako herriko etxean. Orain arte, ezesko bat bainan gehiago jaso du herriko gazte asamladak gaztetxe bat eskatu orduko. Berriki, ene garren jaso dute, eta egoerari aurregiteko, bainan baita gaia gizarteratzeko ere, herriko plaza okupatzeko itzordu antolatu dute. Agorrilaren hogeita bat, hogeita bi eta hogeita iruan izanen da, Txomin pobe da gazte asambradako kidearekin mintzatu gara. Bai, orain, ja, e, ikosten dugula, be, odildoko jaleke betetzen ola orain e, beste mandatu bat, e, kan dugu bilkura bat beraikin, eta egin dugu e, ola segitu nahi zuela. Eta guretzat e, ez da honakakia olako egoera bat, nahi dugu e, seinale azkar bat eman, e, egoera hori aldatzeko. Ola segitu nahi zuela, zer da? ...gazte txerik gabe, eh, uh, bai gazte gabe, baina baita ere uh, aktivitaterik gabe uh, gazte entzat. Yeah, uh, ikusten baditugu junan uh, errikoaitxeak nahi dituela gazte eta kontrolatu bere aktitate kontrolatuetan... ...eta bon ez gira bat ere sartzen. Uh, uh, eh. Eta atxeman duzun alternatiba, abuztoren hogeita bat, hogeita eta hogeita iruan herriko plaza okupatzea izan da. Bai, bai. Be, azken finean, modu bakajada fe atxamanduguna piskatebe gure egonka azaltzeko, e, bai hor e, egiko baina baita ere, okunyak guziei eta elarazteko, bai hori gaztek nahi, nahi genuela toki bat, eta behar dugula bai gazteri guziaren eta hor bon, espero dugu bai gure jikapena, e, zabaltzea, baina baita ere, erakustea ere, okunyak guziei, bai girela gaztetxe baten kudeatzeko ere, hori ere, antolatzeitugu hainbat animazio, kitaldi, konferentzia, eh, eh, azoka eta Ba eh, erakusteko zer egiteko. Orotareko iritziak daude Euskal Herrian eh, gaztetxen eh, inguruan, badira aldekoak, ginen badira aurkakoak ere ez. Eh, txomin, zuek gaztetxe bat zertarako nahi duzue, eh, urruñan? Uh, Lenik uh, nola ez gazteak uh, biltzeko, eta urste baitugu gazteak bilduz, ediak metatuz eta indahak metatuz, ba sortzen direla inbat proiektu, gure gizarteari buruz eta gogoetatzeko, eta azken finean hortik inbat proiektu ateratzeko. Gugnei duguna da gazte guztiak eta kontsientziaraztea, eta eramatea alternativa hildotik, piskat gizartea kritikatzea eta, eta piskatukunago behitea plaza okupatuko duzue, konstienteki ingo duzuen ekintza bat da, konstienteki ez duzue baimenik eskatuko, baina zespero duzue egun horietan edo zuen nahi zein da. Gure elburua da piskata bombe hori, gure egonka irudikatzea eta baita ere kuk e, gaztetxe batekin erango genituzken animazioak e, gauzatzea, E, erakusteko ukoinak guziei, ngei girela hori dena era maiteko, bai hauzokide e, eta, eta denei. Jaitik antolatzeitugu hainbat e, gauza e, izan, e, ez dakit zehenda nahiko luzea da baina bo, ez da baidak, feminizmoari buruz e, gian egikirol antzerki edo ez dakit e, hori dena zehazteragoaz, baina bo, olako gauzak bai. Gaztetxe baten jarduera kal eratera nahi duzu, eh? hori. Erakusteko bertan egiten dena, Hai. edo eginen zenuketena. Hai. Edo nor joan daiteke akan patzera, han bertan egingo haitu zulo, ez da git sustengoa behar zuen edo? Bai, noskin, noskin. Baitugu lagunak eta sustengoak inguruan, eta beriziki endaian eta olako gaztea asamladaetan, ez haiek iekeri lokalik. Beraz, bon, elkartasunak baitugu gure artean eta eta orrengainere kontatzen dugu asko.